Speranța Pista 29 Capitolul 3 2 Paul înaintea în S. Era prima dată când atacat din față, vedea vânătoarea inamică venind asupra lui în plină viteză, amărât ca oricare pilot care comandă un aparat greu și lent când i atacat de avioane rapide. Pelicanii știau că cei mai buni dintre propriilor piloti de vânătoare i-ar fi dobărât cu ușurință. Și ca înaintea fiecarei lupte, toți începeau să aibă conștiința vidului de sub ei. Scalii, punânduși și mitraliera în poziție, zărit odată la stânga lui una din bombele lor grele. Nu se desprinsese în timpul bombardamentului. Uitei, i Mania își calculase bine distanțele. Aparatele Hinkel nu puteau încercui rățoiul. Două deasupra, două de sub, trei pe margini, se mărire până ce cascheta piloților deveni vizibilă. Rățoiul, în întregul său, fus zguduit de tirul simultan al mitralierelor sale. Zece secunde s-auzi un tărăboi drăcesc, scârșnetul lemnului care trosnește sub gloanțele inamice și un șir de gloanțe trasoare. Garde văzut de desubt un hinkel coborând vertical, lovit de scalii sau de mitralirele celorlalte avioane cu mai multe locuri. Încă odată simți vidul. Miro părăsit urela din spate cu gura deschisă. Din brațul care atârna, sângele curgea în carlingă ca din gura unei stropitori. Scalii și din urela lui se întinse. Parcă explodase pantoful. — Legați-vă, răcni temițând ca odiul la farmacia de bord spre Miro și sărind în Turelă. s luase mitraliera, iar bombardorul pe cea a lui Miro. Piloții nu păreau atinși. Avioanele inamice se întorceau. Și mai jos, cei care încercau atacul în lumânare se aflau sub tirul mitralierei de Turelă și al celor șase mitraliere din Mara și din avionul lui Moros, ale căror trasoare încrucișate lăsau o dură de fum sub rățoi. Amicul din Heinkel, fiind doborât, el trecuse deasupra. Huijol gândea cu mare viteză, esurile sale fiind din ce în ce mai alungite. Același gloanțe trasoare, același tărăboi, același trosnet al lemnului. di părăsit urela din spate, fără a scoate o vorbă, veni să se rezeme deasupra lui scali, lângă care se întinse Miro. Dacă au drăsnela să se lipească de noi, din spate, ca o cumpână, în loc să facă rotocale, își spuse garde. În penumbră, lumina zilei, printre deschizăturile gloanțelor inamice, lucea ca niște flăcărui. Motorul din stânga nu se mai învârtea. Mara și spaniolul încadrează rățoiul. Pujol își plecă în carlingă capul însângerat, acoperit tot cu pălăria de grădinar cu pene. Se Haingelele Haicălele fugeau. Gardăi își Vânătoarea republicană sosea la sud. Sărit din turela lui, deschise trusa cu medicamente de care nu s-a atinseseră ceilalți, îl bandajă pe miro, trei gloanțe în brațul stâng, unul în număr, o rafală și pe scalii un exploziv în picior. Saidi avea un glonte în coapsa dreaptă, dar nu îl durea tare. Gardese duse spre locul pilotului. Avionul zbură la 30 de grade mergând cu un singur motor. La angula, pilotul secund indică viteza o metrul cu arătătorul. 1400 în loc de 1800. Încurând avionul nu se va putea bizui decât pe zborul planat. Și ajungeu în dreptul muntelui de zăpadă. Jos dintr-o casă se înălțau un în fum liniștit cu desăvârșire vertical. Pujol, sângerând, rănit însă ușor, își simțea manșa în trup cum își simt alții rănile. Vitezometrul trecut de la 1200 la 1100. Avionul cădea cu un metru pe secundă. De desubt flancurile muntelui de zăpadă. Acolo îi aștepta rostogolirea întrecătorii. O viespe amețită, stribită de un perete. Dincolo, zăpada, pe suprafețe mari, ondulate. Iar de desubtul ei, Străbătura un nor. În albul desăvârșit, podeaua carlinge era toată pătată de tălpi însângerate. Piusul încerca să iasă din or urcând. Ieșiră căzând. Erau la 50 de metri de munte. Pământul se arunca asupra lor, dar curbele acestea molatice de zăpadă... Avea o poftă nebună să scape teferi, acum după ce îi zbutiseră să bombardeze și să evite tirul. Bomba!" strigă Garde. Dacă nu se desprindea nici de data asta, să rău cu toții în aer. s i simultan în jos ambele manete de declanșare, să le fărâme nu alta. Bomba căzut și, de parcă ar fi proiectat pământul spre avion, toți fură împroșcați de zăpadă pe pântece. Pijol sări din scaunul lui, aflându-se deodată în aer liber. Surd?" Nu!" Era tăcerea muntelui după trosnetul prăbușirii, căci auziu o cioară și glasuri care strigau. Sângele călduții se scurgea cetișor pe obraz, lăsând găuri roșii în zăpadă în fața ghetelor sale. N-avea decât mâinile pentru a îndepărta sângele care lor bea și prin care îi apărea nedeslușit un tufiș negru, metalic, plin de apeluri. Harababura încălcita a avioanelor sfărâmate. Manin și Moros izbutiseră să se întoarcă. Direcția operațiilor telefonase aerodromului că răniții fuseseră internați la micul spital din Mora. Trebuiau revizuite avioanele care își vor lua zborul abia a doua zi. Manien dăduse instrucțiuni și se înapoase de îndată. Urma să sosească o ambulanță. Un mort, doi grav răniți, toți ceilalți ușor răniți," spusese la telefon ofițerul de serviciu. Nu știa numele răniților și al mortului. Nu primise încă rezultatul bombardamentului. Mașina lui Manin gonea printre pădurile imense de portocali. Belșugul de fructe, înconjurate aici și colo de echiparoș, se desfășura pe distanță de kilometri sub perspectiva sa guntei și a fortărețelor ei în ruină, metereze creștine sub metereze romane, metereze romane sub metereze punice. Războiul Deasupra, zăpada munților Teruelului unduia în cerul liber acum. Stejarii luară locul portocalilor. Începea muntele. Maniem telefonă dinul la direcția operațiilor. Erau 16 avioane inamice pe aerodromul țăranului. Totul arsese. Spitalul din Mora era instalat la școală. Nici urmă de aviatori. Mai exista un spital la primărie. Și acolo nici urmă de aviatori. La Comitetul Frontului Popular, Maniem fus sfătuit să telefoneze la Linares. Ceruse de acolo un doctor din Mora pentru niște răniți. Maniem porni spre poștă cu unul din delegații comitetului pe sub balcoanele de lemn prin străzile cu case albastre, roz și vernil și peste podurile în arcade dominate la fiecare cot de ruinele unui castel de Romancero. Funcționarul de la poștă era un vechi militant socialist. Puștiul lui era așezat pe masa telegrafului. Și el vrea să fie aviator. Se vedeau urme de glanțe pe perete. Predecesorul meu era de la CNT, spuse funcționarul. În ziua rebeliunii a telegrafiat tot timpul la Madrid. Faștiștii nu știau dar l-au omorât. Gloanțele de pe... În sfârșit, Linares răspunse. Nu, aviatorii nu erau acolo. Căzuseră lângă un cătun, Val de Linares, mai sus în zăpadă. Care alt sat ar mai trebui chemat? Mai sus în zăpadă? Și totuși, după tonul răspunsurilor, Manie simțea prezentă în jurul lui, mai mult ca oricând Spania, ca și cum în fiecare spital, în fiecare comitet, la fiecare aparat telefonic ar fi așteptat un țăran ca un frate. În sfârșit, țărăitul telefonului. Funcționarul poștal ridică în sfârșit mâna. Valdelinare să răspundă. Ascultă, se întoarse. Unul din aviatori poate umbla. S-a dus să-l caute. Puștul nu mai îndrăsnea să se miște. Umbra unei pisici trecu cere pe fereastră. Funcționarul le întinse lui Manien în aparatul vechi în care se auzea murmurul unui glas stins. Alo, cine-i la aparat? Manien, Pujol nu-i așa? Da. cine e mortul? Saidi. Răniții? Garde, urâ de tot. Ne temem pentru ochii lui. Taiefe, piciorul stâng fracturat în trei locuri. Miro, patru gloanțe în braț. Scali un glonț exploziv în picior. La și cu mine, tracă meargă Cine poate umbla? Ca să coboare? Da. Nimeni. Pecatări? L-a și cu mine. Poate scali dacă e sprijinit, nu sunt sigur. Cum sunteți îngrijiți? Cu cât vom coborî mai repede, cu atât va fi mai bine. În sfârșit, ei fac tot ce se poate. Există tărgi? Aici nu. Așteptați doctorul care e lângă mine, spune ceva. Glasul medicului. Alo! spuse Manien. Pot fi transportați toți răniții? Da, dacă aveți tărgi. Manien îl întrebă pe funcționarul de la poștă. Nu se putea ști. Poate erau tărgi la spital. Sigur că nu șase. Manien luă din nou receptorul. Puteți aranja să se construiască brancarde din crenci, chingi și mindire? Păi da. Vă aduce câte tărgi voi putea. Puneți să se facă chiar acum brancardele și să se înceapă coborârea. Aștept aici o ambulanță. Va urca până unde o să poată. Și cu mortul? coborâți pe toți. Alo, alo, spune aviatorilor că au fost distruse 16 avioane inamice. Nu uita! Goan a reîncecut pe străzile cu case colorate prin piața cu fântâni, podurile povărnite și caldarâmul colțuros clipind încă de la ploile torențiale de dimineață, sub cerul mereu înnourat. Existau cu totul două tărci care fură legate sus pe mașină. Nu va fi prea înaltă pentru poarta satului? În sfârșit, Manem plecă spre Linares. De cum înainte, pătrundea într-o spanie eternă. Dincolo de primul sat, cu balustrat de la podurile caselor, mașina ajunse în fața unei trecători, profilându-se palit pe cerul cenușiu, unde era pierdută în visare silueta unui taur de luptă cu coarnele depărtate. Din pământul pătat de aceste sate curde, ca de niște arsuri, ieșea la iveală o dușmănie primitivă, cu atât mai aspre cu cât Manien, uitându-se la fiecare cinci minute la ceas, privea stâncile acestea cum le priviseră răniții. Niciun loc pentru aterizare, pretutind de etajate, stânci sau arbori. Mașina nu cobora un povărniș fără ca Manien să nu-și închipui avionul, apropiindu-se de acest pământ fără speranță. Linares este un târg înconjurat de ziduri. Niște copii se suiseră pe metereze de ambele părți ale porții. La Han, unde curtea era tixită de căruțe, așteptau niște catâri cu brancardele în spinare. La comitet se afla un doctor venit din Vale împreună cu 15 tineri. Priveau cu curiozitate pe străinul înalt cu mustățile lăsate în jos, care purtau uniforma aviației spaniole. Nu avem nevoie de atâția brancardieri," spuse Manin. Ei doresc asta," spuse delegatul. Bine, ambulanța?" Delegatul telefonă lui Mora. Nu sosise încă acolo. Căruța și așezați în curtea Hanului. Cu căruțele în semicerc în jurul lor, mâncau în prejurul cea de fapt un clopot enorm, întors cu o inscripție ascunsă de funingine, în care clocoteau uleiul de măsline. Deasupra supra ușii, 1614. În sfârșit, caravana plecă. Cât facem până sus? Patru ore. Ei veți întâlni pe drum. Manin mergea înainte, la o distanță de 200 de metri, silueta lui neagră, caschetă și mandat de piele, conturându-se pe coasta muntelui. Nu era aproape deloc noroi și nu se rupta decât cu pietrele. În urma lui, doctorul călare pe un catâr, mai în urmă brancardierii în pulover și beretă bască, costumele locale erau pentru zilele de sărbătoare sau pentru bătrânețe, și mai în urmă catâr și tărci. În curând nu se mai văzură nici tauri, nici o goare. Pretutinde în piatră. Piatra spaniolă, galbenă și roșie la lumina soarelui, devenind palidă pe cerul alb, plumburie în dungile largi și verticale de umbră. Umbra cobora în două sau trei linii frânte, de la zăpada retezată de plafonul cerului, până în adâncul văii. Din spre drumul de pe flancul muntelui se rostogoleau sub picioare pietricele răsunând din stâncă în stâncă, pierdute în tăcerea trecătorilor, unde se tupila se parcă șușotitul unui șuvoi, care se îndepărta încetul cu încetul. După mai bine de o oră se sfârși valea, în scobitura căreia se mai zărea în Călinares. Când costa muntelui îl despărțit de ea, Manin nu mai auzi șușotitul apei. Cărarea trecea în unei stânci verticale care uneori a târnat deasupra ei. Acolo unde schimba definitiv direcția, se afla un măr ca o siluetă japoneză pe cer, în mijlocul unui ogor minuscul. Merele nu fusese reculese, Căzute la pământ, forma jurul lui un inel gros, care se preschimba încetul cu încetul în iarbă. Numai mărul era viu în împrejmuirea de piatră, trăind în nepăsarea geologică viața veșnică renuită a plantelor. Cu cât urca, cu atât mai mult simțea manie oboseala în mușchii umerilor și În Încetul cu încetul, efortul făcut îi învălui tot trupul, domină orice gând. Francadele pe care se o brațe bandajate și picioare fracturate, coborau și ele aceleași cărări de netrecut. Privirea lui se plimba de la ce vedea pe cărare, la creștere de zăpadă în fipte pe cerul alb, și fiecare nou efort îl îi implânta adânc în piept sentimentul de fraternitate pe care îl socotea firesc la un conducător. Țăranii din Linares, care nu văzuseră niciodată pe vreunul din acești răniți, îl urmau fără să vorbească, dintr-o convingere severă și liniștită. Se gândea la mașinile luate din sate. Urca de cel puțin două ore când se sfârși drumul agățat de coasta muntelui. Trăbătând zăpada, cărarea urma o nouă trecătoare către muntele mai înalt și mult mai puțin abrupt, pe care avioanele, când plecau speteruiel, îl vedeau lângă celălalt. De aici înainte, șuvoaile erau înghețate. La cotitură, camărul de adinauri aștepta un războinic mic de statură, sarazin, negru pe fundalul cerului, având perspectiva statuilor cu piedestal înalt. Calul era catâr și sarazinul era piujol cu caschetă. El se întoarse și din profil ca dintr-o gravură, strigă în liniștea adâncă. Uite-l pe Manien!" Două picioare lungi, țepene întinse de ambele părți ale unui măgar minuscul, șuvițe de păr ieșind vertical din bandaj, ca o pensulă, se proiectară pe cer. Pilotul secund Langloa. În clipa în care Manien îi strângea mâna lui Pujol, își dădu seama că mantoa de pielea acestuia era în asemenea hals mălfuită cu sânge închegat mai jos de talie, încât semăna cu pielea de crocodil. Ce rană însângerase oare astfel pielea? Pe piept de rele se încrucișau ca o plasă, atât de drepte încât se mai simțea încățâșnirea sângelui. Imantaua lui Garde," spuse Fiujol. Manien, fără scara de la așa, nu se putea ridica. Cu gâtul întins îl căuta pe Garde, dar tărgile erau încă de partea cealaltă a stâncii. Privirea lui Manien rămânea pironită pe manta. Fiujol începuse să povestească. Langloa ușor rănit la cap, putuse să se depărteze într-un picior. Celălalt era scrântit. Scali și Saidi erau întinși în cutia lunguiață, fărâmată, o odinioară carlingă. Sub cupola Turelei răsturnate se afla Miro, cu membrele depășind axul Turelei care i-a păsat de sus umărul strivit, ca în gravurile suplicilor de altădată. Pinte sfărâmături, bombardorul lungit. Obsedați de eminența focului, toți cei care puteau striga, striga o liniște adânca muntelui. Piujol și Langloa îi să pe cei din Carlingă. Apoi Langloa a început să-l scoată pe bombardor, în timp ce Piujol se străduia să ridice Turela care îl strivea pe Miro. Ea se clătină în sfârșit cu un pocne de metal și de mică care-i făcut să tresară pe răniții întinși în zăpadă și care se pierdu. Garde zărise o cabană și se îndreptase spre ea cu falca ruptă sprijinită de patul revolverului, lucutezașă se o rezeme cu mâna și sângele curgea și roaie. Un care-l văzuse de departe o luase la goan în cabană, la o depătare de peste un kilometru, nu se afla decât un cal care se uită la el și-o și început să necheze. O fi având o mutră strașnic de pocită, își zise Garde. Totuși un cal înfocat nu poate fi decât un cal al frontului popular. Cabana era caldă în singurătatea zăpezii și el avea poftă să se întindă și să doarmă. Nu venea nimeni. Garde luă cu o singură mână olopată dintr-un colț pentru a-l scoate pe Sidi când va fi ajuns la avion, și totodată pentru a fi de ajutor la mers. Începea să-i se tulbure privirea, numai în jos vedea bine. Partea de sus a ploapelor îi se umfla. Se înapoi luându-se după picăturile sângelui său în zăpadă și după urmele încurcate de fiecare dată când căzuse, ale picioarelor lui lungi. Mergând își amintea că o treime din rățui era alcătuită din piesele vechi ale unui avion plătit de mucitorii străini și doborât în Sierra, comuna din Paris. În momentul când ajunse la avion, un copil se apropie de Piujol. Dacă suntem la fasciști, se gândea pilotul, ne-au prins în curs ca pe Unde erau revolverele? Că nu te sinucis cu mitraliera. care e aici? întrebă Piujol. Roșii sau Franco? Ușturi cu expresie șirată, din păcate, cu urechile clăpăuge, o șubiță rebelă pe creșted îl privise fără să răspundă. Jules începea de abia acum să-și dea seama de înfățișarea sa pomenită. Pălăria cu roșii rămăsese pe cap, pusă la loc fără să-și dea seama. Barba nu era rasă decât pe o parte și sângele curgea, curgea pe combinezonul lui alb. Care sai? Se apropiese de țâng care se trăgea înapoi. Să la amenințe, n-ar fi folosit la nimic și nu mai avea gumă de mestecat. Republicanii sau fasciștii? s clipocitul îndepărtat al unui șuvoi și croncănitul ciorilor care se fugăreau. Aici," a răspuns puștul privind avionul, sunt de tot felul, republicani și fasciști." Sindicatul?" răgnei garde. Piujol înțelese. Care e sindicatul cel mai tare? UGT, CNT sau catolicii?" Garde ajungea lângă Miro la dreapta țâncului care nu-l vedea decât din spate și care privea pușca mică de lemn de pe spinare. Ugeteul, spuse în sfârșit copilul zâmbind. Garde se întoarse. Fața lui, rezemată tot de patul revolverului, era brăzdată de la ureche la cealaltă, nările îi atârnau, iar sângele care mai curgea după ce țâșniște în șuvoiuri mari, se închega pe mantoa de aviator ce o purta peste combinezon. Uștul și o lola goană pieziși ca o pisică. Garde l-ajuta pe Miro să-și adune lângă trup membrele sfârtecate și să se ridice în genunchi. Când se a plecat, fața iardea, iar el încerca să-l ajute pe Miro, ținând capul drept. Ne aflăm la noi," spuse Piujol. Complet desfigura de data asta," spuse Garde. Ai văzut cum așter încul”. Ești smintit." Găurit." Vin încoace niște băieți." Într-adevăr, veneau spre ei niște țărani, aduși de cel care fugise când îl văzuse pe garde. Acum nu era singur și cutezea să se întoarcă. La explozia bombei ieșise tot satul, iar cei mai îndrăsneți se apropiau. Frente popular!" strigă Piujol, zvârlindu-și în îngrămădeala de oțel pălăria cu pene roșii. Țăranii începură să alerge și se fără-ndoială că aviatorii prăbușiți erau dai lor, căci s-o s, -o s -o aproape nenarmați. Poate că unul dintre ei deslușise benzile roșii de pe aripi înainte de căderea avionului. Gardei văzu oglinda retrovizorului atârnată la locul ei în grămadela de grâns și de fire, în fața scaunului lui Piujol. Dacă mă uit în oglindă, mă omor. Când țălanii ajunseră destul de aproape ca să vadă în de oțel plină de bucăți de aripi, motoarele stricate, o elice îndoită ca un braț și trupurile întinse în zăpadă, se oprirea. Garde se îndrepta spre ei. Țăranii și femeile cu vasmale negre îi așteptau, grupați și nemișcați de parcă ar fi o norocirea. Atenție!" spuse primul țăran care văzu că falca rupta lui Garde era rezemată de țeava unei puști mitralieră. Femeile, ca pe vremuri, își făceau cruce în fața sângelui. Apoi unul dintre bărbați ridică pumnul, nu atât spre Garde și spre piujol care se apropiau la rândul lui, cât spre trupurile întinse. Și toți pumnii, unul după altul, se în tăcere în direcția avionului sfărâmat, și a trupurilor pe care țăranii le credeau moarte. Asta nu-i de ajuns, vor Garde, și în spaniolă. Ajutați-ne! Se întoarseră spre răniți. Când țăranii înțeleseră că numai unul dintre cei lungiți era mort, începu o foială prietenoasă și stângace. Domol! Garde începuse să facă ordine. Piujol se agita, dar nimeni nu l-asculta. Garde era șeful, nu pentru că era într-adevăr, ci pentru că era rănit la față. Dacă ne-am pomenit cu moartea, grozav ce-ar mai asculta-o," își spuse el. Un țărânt trimis după un doctor. Foarte departe. Atâta pagubă. N-avea să fie atât de simplu să-i transporte pe scalii, miro, pe bombardor. Dar locuitorii de la munte sunt obișnuiți cu picioarele rupte. Piujol și Langloa puteau umbla. La nevoie și el. Începuseră să coboare către sătuc bărbați și femei minuscuri în zăpadă. Înainte de a le ieșina, Gardi se uitase pentru ultima oară la retrovizor. În cădere se făcuse țândări. Nu rămăseseră niciodată oglins printre sfărămături. Prima targa ajungea în fața lui Oduce O duceau patru țărani, fiecare pe câte un număr, urmați imediat de patru tovarăși. Era bombardorul. Nu prea să aibă piciorul rupt, părea rost de oftică. Fața-i se scobise îngrozitor sporindu-i strălucirea intensă a ochilor și prefăcând într-o mască romantică acest cap cu mustăcioară de infanterist îndesat. Fața lui Miro, care venea în urmă, nu era mai puțin schimbată, dar altfel. La el durerea scosese la iveală copilăria. Am plecat de sus pe spuse el când Manien îi străse mâna. E amuzant!" zâmbi și închise ochii. Manien continua să înainteze, prea încărădire din linare se în urma lui. Targa următoare era cu siguranța lui garde. Un pansament îi acoperea aproape în întregime obrazul. Din tot trupul, între caschetă și nasul dispărut parcă sub pansament, singurul țesut care se vedea erau ploapele umflate, aproape să plesnească, învinețite, lipite una de alta de umflătură. Cei doi brancardieri din față, văzând că manie în voia să vorbească, așezară jos targa înaintea celor din spate și o clipă trupul rămase oblic ca o înfățișare a războiului. Nu putea face nicio o mișcare. Amândouă mâinile lui garde erau sub pătură. Printre ploapele ochiului stâng, lui Mania îi se păru că zărește o linie. Vezi?" Nu prea. În sfârșit, oricum, te văd." Mania dorea să-l îmbrățișeze, să-l zgâlție. Ce putem face?" Zibabei se mă lasă în pace cu supa ei. Ea spune când ajungem la spital." Ambulanța va fi jos într-o oră și jumătate." La spital ajungem astă seară. Targa a pornit din nou. Jumătate din valderinare să urma ei. Când targa lui Scalil îl depăși pe Manie, baba cu părul acoperit de o masman neagră se apropie cu o și de dus supărănitului. Ducea un coș, iar în coș un termos și o ceașcă japoneză poate obiectul ei cel mai de preț. Manie își închipui imaginea ceștii trecând pe supansamentul ridicat al lui Gardei. Mai bine să nu-i dai celui care e rănit la față îi spuse el. Era ultima găină din sat, îi răspunse ea cu gravitate. Totuși, băiatul meu e și el pe front. Manin aștepta să treacă prin fața lui târgile și țăranii, până la ultimii care duceau coștiugul lucrat mai repede ca târgile. Obișnuința. Pe capac, țăranii legaseră una din mitralierele răsucite din avion. La fiecare cinci minute, brancardirii se schimbau, însă fără a lăsa din mâini târgile. Manien era uluit de contrastul dintre înfățișoarea extrem de sărăcăcioasă a femeilor și termosurile pe care multe dintre ele le duceau în coșuri. Una se apropie de el. Câți ani are?" îi spuse ea arătându-l pe Miro. 27. De câteva minute, ia urmat targa în dorința nelămurită de a fi de folos, dar și cu o delicată și precisă a gesturilor, un fel de a sprijini umerii, de fiecare dată când brancardierii la o coborâre foarte abruptă trebuiau să-și fixeze picioarele, în care Manin recunoștea eterna maternitate. Valea cobora din ce în ce. De o parte, zăpezile se înălzau până la cerul incolor, atemporal, de cealaltă, normohorâți care lunecau deasupra creștelor. Bărbații nu scotau o vorbă. O femeie veni iară spre Manin. Ce sunt străinii? Un belgian, un italian, ceilalți francezi. E brigata internațională, nu, dar e același lucru." Acela care-i făcu un gest nelămurit spre fața lui." Francez," spuse Manin. Mortul e și el francez?" Nu, arab." Arab? Ia te uită. Și așa zi arab." Se duse să răspândească vestea. Manin, aflat aproape de capătul cortegiului, a revenit până la targa lui Scali. Era singurul care se putea seva încoate. În fața lui, cărarea cobora în serpentine aproape egale până la Langlois, oprit în fața unui șuvoi îngust înghețat. Pujol revenise în spatele coloanei. De cealaltă parte a apei, drumul cotea în unghi drept. Cam vreo două sute de metri despărțau tărgile. Langlois, cerceta și extravagant cu părul ca o pensulă, se afla la aproape un kilometru, fantomatic pe măgarul lui, în ceața care începea să se ridice. În urma lui Scali și a lui Manien, nu mai venea decât coșciugul. Brancardele, una după alta, treceau șuvoiul. Cortegiul din profil se desfășura pe coasta imensa stâncii cu umbre verticale. Știți?" spuse Scali. Am avut-o dinioară." Ia, te uită! Ce tablou!" Scali renunță la povestea lui. fără îndoială, l-ar fi călcat pe nerv pe manie, după cum comparația dintre un tablou și ceea ce vedeau, îl călca pe nerv pe Scali. În perioada Primei Republici, un spaniol care îi făcea curte surorii lui... Căria nici nu-i plăcea, nici nu-i displăcea, o luase într-o zi la casa lui de la țară, spre Mursia. Era o extravaganță de la sfârșitul veacului al XVIII-lea. Coloane crem pe ziduri portocalii, decorații de stucă în formă de lalele și merișor pitici în grădină, dispuși ca niște frunze de palmier sub trandafirii vișinii. Unul dintre foștii proprietari pusese o să se clădească un minuscul teatru de umbre cu treizeci de locuri. Când intrară, lanterna magică era aprinsă și umbre chinezești tremurau pe ecranul minuscul. Spaniolul reușise. Ea a fost amantă în seara aceea. Scali fusese gelos pentru prezentul acesta plin de vise. Coborând spre șuvoi, se gândea la cele patru loji, trandafirii și aurii, pe care nu le văzuse niciodată. O casă cu florituri, cu busturi de ipsos între frunzele întunecate ale portocalilor, brancarda lui trecu șuvoiul, coti. Înaintea lui apărură din nou taurii, spania adolescenței sale, dragoste și decor, aiurelii.